...radiokazeta... ...i eh? no para de poner esa musika... ...en fin, zikere... ...i podia... alta! <gül> Martxan da, irola irratiaren albiztegia... ...Garrasika! Astero, asteleen, asteazken... ...eta ostiroletan... ...ihuntzeko bederatzitatik... ...amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko... ...deitu bederatzi lau, lau ogeita bat... ...iruro geita amar, iruro gei telefonora edo bidale email bat garrasika.info bildua gmail.comera Garrasika entzun hausnartu eta parte hartu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 Aixo, gauren entzuleo ah, que gaude. Bai, hementzago de Iroler retean. Perfectamente. Vale. Alda. Vale. <risa> bueno, va mengaudela ba, les edo horren. Bueno, batutan <risa> batutanuko egiten dugu, baina bueno. Kale itende dugu, baina bueno, a Aldena Alde. Bai, Iroleros bai, baina tira. Irolero ta piralero dana. Bueno. Eta, bueno, gaurkoan, musika berezitxoarekin, eh? Ajá. bai E gartzen da musikazakien norbaitek aukeratu duela musika gaurkoan Olida, eze guzu, ere karri diguzun Gaurko garrasik amnetara, musika librea Hombre, bai, eh? Eta zela se zeantzian hor txata, hor txata sound system Música <tose> Garaiakaldatzen ari direla eta, ba, beren modernisatu bergara ja txosnetan, txosnagunetan, orrela horrelako musika aurkitzen ditugu, era sirrantean ere, ba bueno, aien lekoa izenbart dute. Baita asken finjean beba bai gero kalegiratan erresa delako hauek asgoratabera ta bera ibiltza, be esan berra dago. Horria. Bueno, ta beti ezala ba goraches au de la irri lo erratico alistegia arte, garrasika, gaur eta asteazkenetan. Eta errepik apenak beti aste harteta ostegunetan amarretatik amaiketar ditara goizean eta aste asken eta ostiraletan goizeko saspiretatik sortzik derrietara. Eta gogoratu irrola irratia entzuten zaudetela ondasazpi.bostean eta, bueno, baita ere irratia topa dezakezuela interneten eh? sindominio.net barra webgunean bertan bueno, irrateko programa guztia, podcastak, albisteak eta barriz izangoituzuek, baina gero parte gurekin harremanetan jartzeko alde batetik programa honek egin harremanetan jartzeko bagarrosika.infrarogmail.com helbide dauko zuela, irrratearekin kontaktatzeko Iola arroba sindominio.eneta daukozuela edo guri asko gustatzen zagun zuzeneko telefonoa. Bederatzilau, labo gaita bat, irurogeita marri edo bestela, larun batetan arratzaldeko horrera aurrera, asamblada hakemen irola irratian, iralako hauzoan, aranako txara enparantzan, ez azte buru honetan, e, izabeltzatenean izango dela, e, arratzaldeko bosterritan asamblada horak urra. Bai, eta gauza bat, urteo honetan neta antzea restogu apenas komentatu, baina badago baita ere txat bat, eta gaurkoan pertsona batek esan dit, <risa> zabaltzo bagenuen aukera idatziko sigula. Ja, soratze, eh? soratze, soratzeko beste zero zerbehar bagenuen, hor ba, daukogula baita e, ere menche, txata. Mentxe prest, ingure entzule beraz, txatoria Bae, da bigi, eta mentxe gongo gara, ba, esaten duzuena, ba, irratitik komentatzeko, interesgarria baldima da, nola ez? <risa> I criden els que poden Perquè podran esquiar que criden No fa fred tremolen Son senyals d'un nou son system Deixeu les xuntes si veieu que corre l'aire Però que mai es tanquen les portes Bai, eta, bueno, bak, garrasika irra, irratzaio honek iruat alizate dituela, albisteak, elkarrizketak eta jendarako tartea beba izaten dugula, eta gaurkoan elkarrizketetan, ba, bueno, mm, zuzen eta batekin bardiogu eskegi dugun, albisteari, izan ere, Komite Internacionalistakeko Brigade inguruan datorren astea mintzatuko baikara, eta aste honetan ordea, ba, gurekin izango dira, alde batetik herri, bueno, aurreko astean zehar... E, UPV-ko esberdinetan burutu ziren herri Unibertsitateak edo antolatzen ibilitako lagun batekin, prezizamente leioako kampusean egintzen herri Erri Unibertsitateen antolaketan ibilisan lagun batekin hitz egingo dugu. eta? Gau eskoletan ibiltzen den pertsona batekin baita ere, ba, bueno, ikusita meties korrika datorrenean, e, ba, zelan e, bomboa hor dagoen ez, Euskararen alde egiten diren gauza horiek, Eta guk eburbildona izan dugu urte osoan zehar, ba, bueno, lan desinteresatu hori egiten duen horietako bat, eta, bueno, ba, gau eskoletan, ibiltzen den pertsona bat, e, e, izango dugu, ba, bueno, baita ere eskorrikari buruz direitzein dezakegu, baina nola ez, ba, urte osoan zehar egiten duten lan horri buruz. bederatxeketa maika minutu diren naunetan albizteki hasiko gara eta beti besalaba represioaren atalarekin edo, edo tartearekin eta kasuan eta, ba, bueno, a Pablo Gorostiaga azke geratu zen atzo, sortzi urte espetxean egon ondoren eta, bueno, ositikin nacionalak 2008pian espetxean sartu zuen egin egun kariko, administrazio ministrazio kontxeiko kidea zen eta mazortzi laro gaita mazortzi, makrosumarioan gaitik egon da preso, sortzi urte hau hauetas. E, Hauetan, zehar parkatu. Laudioko eunkabizi lagune, karrera egin zioten igande juntzean, errira iristean, laudioko alkate hoia da, gorostiaga, hiru legealietan izan da alkate, eskerabertzarearekin aurkestuta. Irurogeita mairurterekin irtenda espetxetik, kondena osorik bete ostean, ajaraldea komunikabideak jaso duenaren arabera, Espainiako legidearen arabera, irurogeita urtetik gorako presoek baldintzapeko askatasuna askuratu desakete, baina gorostiagari ukatu egin zitzaion eskubide hori. Gorostiagaren emaztea hiltzorian zegoela ere, bizita egiteko baimena eskatu zuten zenideek bimieta mairuan. Eta gorostiagak esin izan zuen bikotea gurtu baimena eman eta aimategunetara gerturatu baitzuten espetxeko arduradunek. Urkijok pregoilari izatea debekatu zion, hori ere gogorara ziberda. Bimieta mairuko laudioko jaietako pregoilari izateko aukeratu zuten Pablo Gorostiaga jai jaibatzordekoek bosketa publiko bidez. Laudiarra den Espainiako gobernuaren ea ekor deskari Carlos Urkijok salatu egin zuen izendapena, terrorismoa goraipatu zitekela argudiatuz, epaitegiak debekatu egin zuen gorostiaga pregoilari izatea. Eta, bueno, ba, bestekazu batez, ambasortzi e, laro gaita ambasortzi, makrosumarioan barnean egondako pertsona batek, ba, bere, espetxe zigor osoa bete duena. Eta, sabien mendizabala atxilotu dutela dio Espainiako barne ministroa, donapaleun atxilotu duela, Nafarroa beheran, eta 2000 bederatxitik zegoela IES eginda hori aipatu dute Espainiako barne ministroak, Twitter sare sozialaren bitartez, jakinagaziduen eskasunetan badiru di behin eta txilotuta ezbeste askotan egin dute mesala, lehenengo balbizta eman, eta gero ba, bueno, ezin eh, konfirmatu. Ba, eh, etako kide izatea leporatzen dio Espainiak, eta gaineratu du 2000 bederatxitik, zegoela IES eginda da zora luzen jaioa da mendizabal, 1000 bederatxeron derur gaita emberetzi garren urtean. Lehen informazioen araberak, kale borrokan parte hartzea leporatzen diote, Espainiako ausitegi nazionalak terrorismo delitua leporatua zuen emana atxilotxeko agindua. 2006an atxilotu zuten mendizabal aldiz, peperen ermuko goitzaren aurkako atentatu batekin lotuta, baina orduan, aske utzi zuten. Eta ausitegi nazionalak, la urte eta ardiko espetxe zigorra ezarrision. Eta, abonoa, ba, errepresioa eta preso eta zeniden alistekin jarraituta, bamik elkarrera presoaren zenideak, zitazio batekin, Eh, azke utzi, utzi zituzten, eh, larun batean, espetxeko funtzionarioekin izan dako estabaidea baten gaitik atxilotu zituzten, re, re, u, rua, bueno, ez dakit francesnoa zaten denaz, espetxean, eta handik ertuko etxe batera araman zituzten. Etxeratek elkartean, larun batean ratzalean jakinara zizuenez, Mikel Carrera presoren bikotekidea eta aien alaba txikia, atxilotu egin zituzten goizean, rouko espetxean, eh, bizitaraz hartzeraz ihoazela espetxean berdan. Azaldu zuten ez, ez tabaida sortu zen, umearegen motxilan erruz eta oarkabean zegoen sakeleko telefono bat topatu zutenean, eta atxilotu egin dituzte. Espetxetik melungo polizia etxera eraman zituzten, eta gaubean utxizituzten aske. Eta etxerateketa zarek gogor salatu zuten gertatutakoa. Eta, bueno, a preso eta e, inguruko albistekin bukatzeko. Bajarriko izuegu un audio txiki bat e, Euskal Presonen eskubideak aldarrekatu baitituzte burlatan, eman pausua dinamikaren baitan. Eta, bueno, bazakabanak etarekin amaitza eta Presonen eskubideak errespetatzea exigitzen duen gizak kate bat osatu zuten burlatar mordoak eta haietako batzuen hitzak entzongo dituzue segituan. Oh, Orain dela urte bat edo e, sortu zen eman pauzoa taldea eta horrekin bat egin genuen e, burratako jaietan flashmu bat. Flasmo hau izan zuen kristoneko arrakasta eta bueno, e, dinamikakin jarraituz, Horta aur gizakatea badugu eta ikusten denez ba, jendea gurekin bat e, dator, naiz eta denboratxarra izan eta bueno, espero dugu denak e, gurekin batera ondo izatea eta lehenbaen dispertsia bukaiadin. <risa> Eta horri nez, eta ez da ez erkoztatzen, eta oso importantea da egotea gure preso politikoen alde, eta gure familien alde. Zena, eta tokatzen, tokatu zaigu e, geiztea, e, burlatatiko zurrun, eta da zigo dituta familien txat eta Bueno, ba, horentxo dituzue burlatako burlatako Euskal presoen eskubideen aldeko, eman pausoko kide batzuen hitzak Eta jarraitzen dugu, kasu honetan espetxearekin erlazionatutako albisteekin, Kataloniako espetxe ardurudunek, torturaren aurkako ekintzaileen tzaien bizitak, betatu baitituzte. Eta, izan da, bueno, e, Kataloniako espetxe servizuen buruak, Per Solerikan Pintzek, Inaki Rivera eta Jorge Delkura, Kataloniakokas, kartzeletara sartzea debekatzeko agindu eman du. Torturaren prebintziorako koordinakundearen kideak dirabiak. Jesús Rodríguez kasetariak la direkta nidatzi du, Rivera nola konturatu zen Betoaz. Gozegre dagoen José Antunez bezerraa bizitatzera joan zen, Briansbi espetxera eta espetxe zerbitzuen ordenagailuak kartzelarako sarrera aukatu zion. Duela bihazte, delkurari ere, ere Antúnez bizitatzera galara zizioten, Solerri kanpintzen aginduz. Kantun ezbezerrak irurogei egundara matza gozegreban eta riberaren esanetan ezin du espetxean denbora gaiago egon. Briantz biko erizaindegia ezagutzen dut eta ezin zailo osasun egoera larrian dagoen pertsona bati behar bezalako harreta eman hori adierazidu. Betoaren orkako reakzioak bere alaukak izan dira Latinoamerikako eta Espainiako Unibertsitate eta Beatokiak biltzen duen gizaskubideen aldeko relapt erakundeak bi hor deskarien orkako betoaren kinamaitzeko eskatu dio komunikatu batean. Kataluniako gobernuak bestalde, Mauro Palmak zuzentzen duen Europako espetxeen behatokiaren gutuna jaso du Pedro Solerren portaera indarrean dagoen legediaz, kanpo dagoela argudiatuz. Bai eta jarraitu estatuko gartzelen egoerarekin, ba, publikatu dao indela, gitsi ba, alamako premo gartzelan gertatzen ari den, ba, Reinaldo Gomez Gijarro, jalo, presoaren kontrako jasarpena, eta, ba, bueno, e, ba, hainbat, e, karzelaren kontrako kolektibok esplikatzen dutenez, ba, egoera eta jasarpena huesta berria, izan ere, ba berdan egon izan baita Emilio Sanchez del peso 50 egunes gose greban eta baita Javier Guerrero Carvajal gose jarraitzen duena jadanik 100 egun pasata dituenak eta il bueno, ba, bere egoera fisikoa ba, eta bere osasuna Naiko ba, nahiko perjudikatua den honetan eta guzti ba, bueno ba un baiki ba, debi hauen Ego segrebak ba, bertan ematen ziren ba hasarpenera tratutzaren eta torturen e, kontrako altzamenduak edo es edo harreta deia gedo izan nahi zutenak ba, esan bezala Reinaldo Gomez Gijarro presoaren kasuan ba gausatu egin egin dira eta gauzatzen ari dira. Bertanbe bai, ba, duela urte bete, e, Eugenio García Serrano, Gabioto presoa, eh droga gaindosi batenagatik hilik agertu san, antza da ba, suizidioa edo istripu bat zela esan zuten bertsio ofizialek eta ba oraingoan Reinaldo Gomez Gijarro preso hau antza Ba, aurreko honen laguna izanik ba gartzelara sartu zuten momentuan bertatik ja eh kide honen siegan sartu egin zuten eta hasiera horretatik ja da ba mehatxuekin hasi zi, zitzaien ba esanez pues e, ya sabes quien estaba ahí y tu verás como ba, duela aste pare bat ba hauek gauzaru egin ziren eta bertako gartzeleroei eh, ba Kriston Gipoa emantzioten aipatutako preso ni Reinaldori Eta bueno, guzti honen aurrean ba, esan bezala ez. aspaldiannik eh, seinalatzen ari dela alamako ba, presondegian eh, presoek bizi duten egoera eta honen arira baita ere ba, komentatu. Aurreko bueno, aurreko hastean baita ere etxratek eh, bertako kartzelan preso dauden preso guztiekin elkartasun ohar bat ere plazaratu zuela ba bertanle dauden euskal presoen egunerokotasuna baita bat tortura eta tratuz charren egoera hau eta ba bueno ba arira ba egoteko, mobilizatzeko eta berri guzti hauek aliketa geien hedatzeko ba deialdia bertan dago dugu e, sistemaren errepresioarekin kas hotan gizoneskoen e, violentzia sexista sexistarekin eta gizonezko bat atxilotu dute Bilbon bikotekidea jotzea egoxita e, hau atxo uko hamaikaerdiak adera gertatu zen esko jaurlaritzako segurtasun saiak jakkinzi duenez Ordu horretan naabiu bat jaso zuen ertsaintzak abandoko geltokira joan sedia eskatu soar arrasita gizonezko batek emakume bat Josuela. Berta da joatean, poliziek Andre bat topatu zuten aurpegia estaltzen ari zela. Arka salduzien, bikotekideak ukabirkada bat eman ziola aurpegian eta lurrera gota zuela bultzaka. Ertzainek ikusi zuten Andrea odoletan zegoela. Bikotekidean metro batzuetara zegoen eta txilo hartu zuten, Ertzaintzak, genero indarkeria egotzita. Eta erasos ekzistekin segituz, ba, martxoaren amairuan, ostiralean, E, mendilorren izan dako eraso seksista salatu du bertako talde feministak eta esan bezala, martxoaren amairuan ostiralean, gizon batek emakume bat seksualki erasotu zuen eta bueno E, euren aserrea eta morrua erakutsi eta eraso hau gaitzesteko elkarra eratzea egindute mendilorrin, gisaunetako erasoekin amaitzea eskatu eta erasotzailei mesuzuzena elara, elarazteko. Ez ditugu zuen jarrerako nartuko gure auzoan ez duzue lekurik. Horren aurrean autodefentsa feministari ekitera deitu dituzte emakumeak eta segidan irakurriko izuegu mendilorriko talde feministaren obarra. Aurreko ostiralean plaza honetan emakume bat seksualki erasotua izan zen. Arras, arratzaldeko sortziterdiak aldera etxerazijoala gizon baten erasoa sufritu zuen. Honen aurrean elkartasun ez beteriko bezarka da bero bat beidalina idio emakume honi. Honen aurrean aserrea eta amorrua besterik ezin dugu sentitu. Kristo amorrua. Eraso hau beste guztiak bezala ez da modu izolatuan ematen. Eta... Izebergaren punta besterik ez da Gure bizitzako esparru guztietan Zapaltzen gaituen sistema heteropatriarkala Dago atzetik eta honen kontra Borrokatu behar duguz untsitu arte Eta garrantzitzu zuena. Guztion ardura da hauei aurre egitea Eta kalean zeinorean bizitzenditugu Narreman ereduak eraldatzea. Gure eskuetan dago beste gizarte eredu bat sortzea Zapalkuntza eta privilegioekin Hau Komplizitateak isiltasunak eta pasibotasunak jadennik ez dute balio. Emakume on duintasuna duen edozein jarrera salatu behar dugu. Aitzakirik eta zaul Buespenik gabe. Eta erasoltzaile, Erasotzailei ere, argi eta hozen esan behar diegu. Ez ditugu zuen jarrerak onartuko gura ausuan, ez duzue lekurik. Mendilorriko, iruinerriko eta euskal herriko matxirulo guztiek entzun gaitzatela. Prestatzen ari gara, elkarrekin indartxua egiten ari gara. Inposatu diguten emakume eredua apurtzen ari gara. Ez gara sumisak, ez da biktimak ere. Geure burua defendatzeko gai gara. Ez dugu beldurrik eta erantzuteko presgaude. Erasorik ez, erantzu, erantzunik abe, ekin autodefentsa feministari. Eta saltoan doainera bertan ere gizonesko bat atxilotu baitute gener indarkeria leporatuta eta bon bueno, hoikotekkiari fisikoki eta psikologiko kitaeta tutxarrak ematea leporatzen diote. Otilale atxilotu zuten hogei hamabost urteko gizonezko ando eta haren emasteak salaketa bat jarri jarri zuen. Fizikoki eta psikologikoki tardu txarra emateaz gain, nemaztea gogoz kontra marokorara manai izatea gozten diote, eta segurtasun saia koar batean azaldu zuenez, zemakumeak ertzain kontatu zion bi urte eta erdi zera matzala horretan, une oro kontrolatu egiten zuen zen eta ezion ez usten familiatik kanpoko inorekin harremanetan jartzen, eta ertzain txak esku utzi du kasua. <hazua> ores Pera tisores idek idoria sense kompetir una katerba eta de... bueno, mentxe jarraitzen dugu musikarako tarteri gabe kasu honetan miren peinaren eriotzari kalean erantzungo diotela esan eh, dute ausokide kaste osoan zehar zoe, ba, bueno, eh, miren peina berrogeita iru urteko antsoa indarrak bere buruaz beste egin duela laboralkutsak bere hipoteka bir negoziatzeko aukeraukatu dionean Peña bankuen eta erakundeen politika bidegabeen biktima bat dela Adieraasi du hipotekak kalteturiko pertsonen Nafarroako plataformak. Mike Otazu e, plataforma hoen e, kideak bi amahiruan kaleratu zuten eta mirenek Faezia enpresa korkoien en, zu, e, zuen lantegian egiten zula lan, Langadesia laguntza gortu zitzala eta hipotekari aurre egin sila ikusita e, aur egin eszinziola ikusita, e, pa Nafarroako kidengana josoen laguntza bila. Ota zukadieraz iduen ez plataformako abukatuek lagundurik laboralkutsara joan zen hipoteka birnegoziatzeko eskatxera. Laboralkutsak ordea joan den ostiralean jakinen azizion ez egoela birnegoziatzeko prest. Larun batean peinak bere buruaz beste egin zuen. Ota zuren ustez miren bankuen eta erakundeen politika bidegabeen biktima da. Berak lan egin nahi zuen, baina bota zuten, Berak hipoteka ordein nahi zuen, baina hito dute. Hipoteka birnegoziatu izan balute, irean laro euro ordaintzea hartu izan balirote aurrera eginen zuen baina ez, duti, ez diote utxit. Lanatatxe bizitzade nontzatle lopean, mobilizazioak ditu dituzte asteos orako. Gaur goizean izan dalenengoa, eguerde komabietan konzentrazioa ustintxoriko kutsa laboraleren bulegoren aurrean, biar arratzaleko saspietan, antxoain gauda leitzeko plazan, elkarretaratzea izango da, Azte azkenetan, goitzeko amaretan, orkoiengo udalaren parean kontzentrazioa, barruan osoko bilkura egiten den bitartean, eta maikaketala ordenean, orkoiengo favorezia enpresaren lantegiaren aurrean. Bukatzeko larun batean, arratzaldeko seietan, manifestazioa eginen dute iruñan, maria peñaren homenez eta bere, berari babesa dirazteko. Eta, bueno, orain, bai... Bai eh eta horen lako albiste batekin segituko dugu, izan ere absolbitu egin ditu epaiak margoketa bat egiteagatik epaiturako bigazte aspeitiarrak. Bi mila eta hamarrean, Chilotu zituen ertzaintzak, e, Orantz Alegria eta Xabierro aspeitiarrak, Azpeitarrak Herriko Josu Hurbi eta Pou presoaren askatasuna eskatuz margorketa bat egiten ari direla. Terrorismoa goratzea eta resistentzia egotzita epaitu zituzten bi gazteak Madridgo auzitegi nazionalean pasaden otsaian eta Ilabete Beranduago epailaek Gazteak absolbitu egin ditu. 2 urte eta 8 ilabeteko espetxe Igor Reskaerari egin diote aurre Azpeitarrek. Bi urteko zigorra Pou askatu idazteagatik eta 8 ilabetekoa iesegiten egin Baita sortzi urteko inabilitazioa, izuna ordaintzea eta gizarte lanak egiteari egite ere aurre egin zioten eta bueno, guzti horretaz, ba, esan bezala egin ditu epaiak. Eta erpresioarekin bukatzen joateko, inigo kapak azlizeran zubil eta irurtera epaiketarik ez dela egin salatu du inigo gogoan elkarteak. Eta atretikeko jarraritzaiezenaren aldeko ekitaldi bat egin goduta pilaren hamaikan ko aprilaren bederattzean hilbazuten pilotaka da bateek J. Eta pilllarren bostean beteko ditu beteko dira hiru urte ertzaintzak jarurditako pilotada da batek ingo kabakas gazzteaz zaurtu zuela. Handik lau egunera hil zen inigoan elkartetak aierazi du urte direla hilketa hartatik eta salatu dute oraindik eztela epeketarik egin. Bilboko amargarren instrukzioa auzitegia ari da astertzen... Elkarteak gogorara du bere helburua gizartean sortutako aserreari bide ematea eta jardun polizialaren ondorio zeriotza gehiagorik ez egotea dela. Alaber, hilketa zigor gabe ez geratzeko eskatu du. Kabakasen lagunetazen ideek ekitaldi batera daitu dut apiriaren amaikarako eta ostegunen emango dituzte xe eta sungaiago. Eta bueno, bat bukatzeko imi eta marreko zoan ikurrina zoan ikurriina epaitutakoek epaia kartzelara eraman dituela aguartarazi dute Bi.000 e, amahirukoa zareuan izandako epaiketaren ondoren inputatutako gazte gehienei, Be hainbat zigorren artean bi urtetara iristen ez diren kartzela zigorrak ezarri zizkieten eta ondorio ez zuten zigorrak kartzela barruan bete beharrik. Fiskala ondoren egotzetako zigorrak errekurritu ditu eta bi urtetik orako karttzela zigorrak eskatu ditu epaitutako gazte gehienenttzt, karttzelan sartzeko arrisku areagotuz, Epaitutako gazteoak Kartzelabarruan ikusi nahi gaituzte frankismo garaian bizitako egoerak gogora ekarriz. salatu dute gazte hauekohar batean. Gaur egun ausitegin nagusiko epaileak kasuaniburuz eztabaidatzen ari dira. Iruñerriko gazte hauek kartzelan sartzeko arrisku hor dagoela dio hartarasi dute. Eta harrigarria hiduditzen zaigun arren, orain dikere Euskaldun guztiak batzen gaituen ikurra, ikurriña, Nafarroan debekatuta dago. Eta urteetan zehar ikusi izan dugun bezala, gurea den ikur hau jendartean ateratzeak zigor larriak dakartza. Zalatu dute... Epaitzen ari biren gertaera hauek 2018 pinazoan eman ziren, poliziak modu bortitzean oldartu zen ikurrinaza zabaltzen saiatu ziren gazte batzuen aurka. Ondoren izan ziren iztioetan, hainbat zauritu izan ziren horien artean, madrigo gazte bat, oso egon zena eta ondorio larriak pairatu dituena jaso zuen kolpe baten ondorioz. Muntai polizialau, beste asko bezala, UPN-PSN erregimenak erabilitako estrategiaren barruan kokatuta dago. Gure kultura eta iturerekin bat egiten duen edozein adierazpen bidetik kentzeko eta beren gizarte ere duen postatzeko. Adierazidute gazte hauek. Albizteen tartea bukatzeko beste bi albizte gatoz eta gero elkaresketara pasako pasako gara. Kasuanetan denontzat eskubide berdinak aldarri dituzte, aldarri izan dituzte arrasakeriaren kontrako egunean. Eta, bueno, arrasakeriaren kontrako naziorteko egunaren arira, mila hartu dute parte, asteburuan zehar Euskal Herrian antolatu diren egitaldietan. Adibidez, anistasunaren korrikaldian, korrikarekin bategin eta lekuko eraman dute arrasakeriaren kontrako hainbat elkartek. Euskal Herria Maikakolore, Sos Arrazakeria eta Gora Gasteiz Tartean. Bost kilometro guztira, Irunen, Elkar Bizitzaren aldeko Deia Zabalduz. Garrantzitsua da, erakustea ongi etorri, etorrirako izkuntza dela Euskara, hemengo nortasuna eta identitatea Euskararekin lotuta dagoela derrigor eta hori ederra dela gainera. Adierazizuen Fermin Mugurusa deslariak Euskal Herria Maikakolorek gombidatuta lekukoa eraman duenetako bat izan baita bera. Oinarrizko errentatik kanpo geratzen direnen egoerare salatu dute eta iruinen, Paperak eta eskubideak denontzat plataformak deituta, parkatu, <risa> egun bat lagun bildu ziren eta azpimarratu zuten atzerritarrak eta paperik ez dutenak direla batzu, bastertuenak Nafarroan oniarrizko errenta jasotxeko garaian. Sarri duin bizitzeko daukaten aukera bakarra errenta hori da, baina IALAU mila pertsona daude Nafarroan oniarrizko errentarik ez dutenak, aterperik ere ez dutenak. Azaldu zuen Javier Urros plataformako kideak. Mila lagun inguru hartu zuten parte rassismoaren kontrako hamazorttziggarrenmartan, trimtxerpetik donostiara hirurogeita hiru kolektibo go bestuta etxeo et, etxekoak guztiok gara izan zuten lelo nagusia, lehenengo bigarren eta hirugarren mailako herritarrik ez dagoela gogoratu, gogoratu asmoz. Bilbon berriz, hogei bat elkarte sozial eta ehunkala lagun atera ziren kalera, besteak beste poliziak egiten dituen identifikatzea rasistak eta atxerita legea salatzeko. Eta politikarien diskurttza arrazitari inkoraanttzun diote baita ere gazteizen Javier Maroto gazteizko alkaak esan zuenetik etorkinak bere seki aljeer eta magrebiarrak gizarte laguntzetatik bizitzera dato zela eta gurutsa da horri utsi dionetik giroa bero dago arabako hiriburuan. joan den azaroan antasunaren aldeko gora gazteiz plataforma jaio zen eta ark deitua hamaika kultur talde kantoraturiko festa egin dute asteburuan musika, dantza, antzerkia eta pintura tarteko. herritarren artean hain hainbatek irekin nahi duen arrakala kritikatu dute, baita zenbait ordezkari politiko azken aldian zabaltzen diren, diskurtsoa arrasista, xenofobo eta islamofoboa ere. Bai, era, bueno, horain txegituko dugu ba hezkuntzas hitz egiten izan ere bueno gure eguneko lehenengo elkarrizketatua ba Herri unibertsitatea, unibertsitateako unibertsitateetako antolaketan ibitako kide bat izango baita baina Herri Unibertsitateez gain ba DBH eta Batxillergo mailerako ikastetxeetan eta lanbide hizketako hizgunetan ba aurreko astean martxoaren 18an exactement ere mobilizatu egin zirelako ikasleak. Leku Lekubakoitzean izaera bat hartu zuen mobilizazio egunak. Zenbait ezigunetan geldialdeak egin zituzten, tailer zein itzaldien bidez beste hezkuntza eredu baten inguruan hausnartu eta alternatibak planteatzeko. Horrez gain izan dira kaleak hartu eta egungo hezkuntza ereduari plantu egin diotela labo aizetara zabaldu zutenak ere. Bilbon 2000 ikasletik gora batu zidan ikasle estandak deituriko manifestazioan. Lakasillatik abiatu eta eskuntza itzaren aurrean eseriialdia egin zuten eurenalddarrikapenak entzun ditzaten. Gazteizen auzona pilotalekuan egin zuten printntsaurreko erraldoi batekin eman zioten amaiera ikaslen manifestazioari. Iruña herrian berriz debeatzeko ikasleek herrio eskolak egin zituzten gaztelu plazan, baina hausnarketa eta, eta ikasteaz gain, bazkalostean jolasak egin zituzten gorputza mugimenduan jarriz. Hiriburu eta en soilik ez eta oharsoaldeko ikaslek errenteriako kaleak bete zituzten eta lizarran ere mobiliza jendetsua egintzuten. Ekin zauen bidez, lomze reformaren eta esiberriplanaren aurkako konpromisoak biltzen jarraitzen dutela erakutsi dute ikaslek eta aurrerantzean lanean jarraitzeko kompromiso irmoa ere argertu dute. <tusurra> Eta se ritme es voler més Viure de rentas, no tenir pasio per amasar res Vullo una vida de simplicitat voluntària Treballa y satisfactorio en sentit comú Gastem en menos treta dintúnik y creatiu Reciclar i compartir tot un món Anar a la deriva per poder eixir del nil Treballa Treballa ba, Treballa ba, ba, ba, Conciencia de presencia en tanto suficient la vida ha fet faena y mamá ha fet falta diners Pau oh, y alegría que ya ha pasado un día más. Abus, sancions, constitucions, conceits, alegries, complexos y acabades Matizos, procesos, contrades, apaliancies En día a día, sense patróns La tele natura, en silencio, por botóns Seramo deménticos y no seguir la ilarza de los caminos Ipica, germans y germanes, comde que ese ritmo es poder mes Liure de retas, no tenen pasión, pero manzarres Una vida de solicitud comunitaria trabajan de menchi de vida y falta dinés toda alegría que haya pasado y hacemos voto porque estos países incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hoy recobren la nacionalidad o seremos destruidos como padres. o haga o Mayra. analisarete FM Cove Ondas 7.5ta, Garrásica eta saiatzen ibili gara guren gaueko elkarrizketatuko elkarrizketatuetako batekin harremanetan ba, jartzen, ezineskoa izan sexu, esakigu gure telefonoaren araso den edo. Egingo du salto bigarren elkarrizketaraguçien saiakera. Eta, bueno, ba, lotuna egin duen, beste aurreko albistea, ikasleen e, protestekin, ba, ba, ikasleek antolatutako herri unibertsitatekin, baina, bueno, momentuz, alto egingo dugu, Bilboko gau eskoletako partide batekin hitz egitera, ba, bueno, korrika medio dela, eta Euskararen alde urte osoan sehar, ba, bueno, bere esfortzua jartzen duen jende horri, bere unben alditzoa egiteko ere. Jakera, esan dut zaiakera esan dudanean, horretan ba, geratu delakon momentuz. Ezin dugu gure, gure elkarrizketatu ekinan kontaktatu. Eta, bueno, ba, erabak dugu igual egingo dugula da gauzen orden aldatu eta agenda puntu ekin gara. Eta, azaietoko gara, berandutxoago, ba, bueno, e, elkarrizketa horiek egiten e, posible bada edertu. Ezin bada, ba, bueno, bestugu batera kutxibarko ditugu. Eta horrela onartu. Beraz, bueno, esan dugu mesala agendaren txako beti, denbora justu-justu geratzen zaigu, eta saiatuko gara, ba, bueno, gaurko honetan. Agendari ba, bere, bere garrantzi puntu hori ematen. Eta, bueno, hasiko naiz eh, agenda batekin, Euskal Estatuaren neraikuntzaren inguruko formakuntza zaioa, egingo baitute Bilbon. Hau, eh, ba, bueno, ernaike antolatu du martxoren hogeita zeirako Bilboko Arramazkan, eh, barrenkale kalean, eta gazte bertxaleak haitzina na Bilgune feminista eta euskalderrian Herrian euskaraz, euskaraz taldeetako heinbat kidde kartuko dute bertan parte. Estatu ereduan baino estatuaren erekuntsa prozesuan jarriko dute fokoa eta norberak bere esparrutik egindako osnarketak biltzea dute helburu dut puntu komunaak aurkitzeari begira. Euskal Estatuare ittzeridedean puntu komunak bilateaa ezinbestekoa dela diote antolatzaileek, eta abaita guztion arteko harremanen sakontzea ere. Alternativa errealak maigaina eratzea garrantzitsua dela uste dute, esparru guztietan eta hauek martxan jarri beharra dagoela. Horregaitik formakuntza zaioa ez begira zentratzea pentsatu dute, norberak bere esparrutik pentsatuta ere denek denaren inguruan itse diteko, euskal estatuaren eraikuntzak duen garrantziaz nola eta norekin landu berdiren eratzearen klabeak, zein den gazteon papera, Nola ulertzen den, erabakitze eskubidea, edota nola sortu norbanako buru jabeak. Beraz, martxoaren nogeita zeian, haue osteguna izango da, ezta, eta esan dugu bilboko barren kale kalean, arramazkan, eta ordua, arratzaldeko zeiterdiak. Ah, vale, eta, bueno, azte beste plan bat, izan daiteke adibioz, maher txoaren hogeita sabertzian irungo lakasita gaztetzean egingo diren gizon topaketak. Eta, bueno, bertako kidek esplikatu dutenaren arabera, ba urteak baramatzagu feminismoak bultzatzen, eta ezinbestekoa ikusi dugu gizonei begirako lanketa ere egitea maskulinitate berriak lantzen joateko. Ba, bide horretan, esan bezala, gizon topaketak egingo dituzte, martxoaren horietaz hortzian, giro gozo eta jatorrean, matxismoak gizonen dituen eraginez modu kolektiboan ausnartu eta erantzun eraikitzaileak bilatzeko. Ba, esan dagoa, interesa baldin baukazu, eba, eh? jakin daizuela, martxoaren horietaz hortzian, goizeko amaiketatik eguardiko ordu batak terdi eta arabitartean, pentsatu dutela, hasi asi amaiketan fijo, eta, ba, hori esan bezala, irungo lakasita gaztetxean, martxoa deno behita sortzia. Beha zainera goaz egituan, eta, bueno, hasi da, e, beha zain goa elkartasuna aztea, Euskal Preso eta Iaslarioi elkartasuna larazteko ekintzak antolatu dituzte, beha zainen azte honetarako. Arreralkartearen eta Iaslarioi baten itzaldia, potu informatiboa, parodia eta dituzte, besteak beste. Eta, bueno, baitaraua birpasatuko dugu, apurtxu bat gainetik, bihar, e, azte artea martxoak ogeita lau, eh, espetxetik irten, eta gero, orain zer, arrera elkarteko kiden eskutik itzaldia udaletxeko batxarra retoan, arratzaldeko saspietan. Azte azkenean, eh, ieslari oibaten itxaldia, arrano kultura elkartean, arratzaldeko saspietan. Oste eh, Ostegunean poteo informatiboa, jaia bai, borrokare bai, ostiralean, azken ostirala, presoen egoeraren inguruko Parodia, herrian zehar, arratzaldeko saspietatik saspiterdietara, eta elkarretaratzea, e, Bideluze plazan, arratzaldeko saspiterdietan. Ez ke, kartela dago oso polita, baina oso zaila irakurtzeko. Larun batean, egun ahondi, elkartasun manifestazioa eguerdiko mobietan, subimusun, eta Baskari Herrikoia eguerdiko ordubiterdietan, plaza spin. Artiketak arran Eta gauean kontzertuak izango dira gaztetxean. Beraz, guzti hori, behaz eingo, elkartasun astean. Bai, eta jenda puntuekin jarraituz, ba, enmentxedugu, gorko egunean detxo, asibaita, e, urte ontako ekosin emaldia, bederatzigarren ekosin emaldia izango dana, ekologistak martxanek eta, bueno, beste hainbat eta hainbat elkartek bai antolatutako ekosin emaldia. Eta, bueno, aurtengo gairik importantena edo garrantzizkoena, e, frakina izango da, e, ikusi hal izango diren ba, labur metrai eta dokumental gehiene nardatza izango baita. Ba, bueno, e, zera. Egitarabonen barruan, landuko, bueno, ikus gai ego egongo diren, ba, pelikulak, ba, izango dira, gaslan, bigarren partea, La Maldición, Patagonia Frakin, El caso Sarayaku, Pueblos acorralados por el gas, Voces en Transición, Somos Vientos, eta gero, hainbat, eta hainbat labur metrallen bilketa ere egindute, egin ba, gai guzti hauen inguruan. Egitaraboa, Hau, parte bat baino ez da. Eta, bueno, hainbat eta hainbat herrietan izango dira ikusgai ba pelikula hauek. E, Zagaterako, Aspeitian, Barakaldon, Basaurin, Bilbon, Donostin, Gazteizen, Gernika, Getxo, Irunen, Irunen, eta, bueno, hainbat eta hainbatetan. E, Bilboko egitaraua konkretamente e, azte azkenean hasiko da... Eh Era... bueno, mm -hmm elkaso saraiakurekin eta beste pare bala burmerrai botako dituzte ekoetxean arratzaldeko saspiterdietan. Ekoetxean baitan izango ditugu emanaldiak ostegunean eta ostiralean esan bezala arratzaldeko saspiterdietan egun bietan. E, Bilboko UPV an bebai e, aldezarreko egoitzan bebai botako dituzte filmeak azte azkenean ogeita bostean eta ostiralean ogeita zaspian. Eta bueno, bere ez egitarawa esan bezala oso par bada, hainbaterri eta haidietan izango dira ikus gai pelikula hauek eta, pues, datu konkretua gorik edo, jasona ibaldin bagozue, ba beto, ekologistak martxanen web horri aldera eta ekologistakmartxan.org erratzen espanaz eta, bueno, bertan ikusiali izango duzue pues, esan bezala egitara oparo hau edo bestela, esaterako pues, okurritzen zaiteko etxe gertura atuta ere, ba, bertan kartela ikus gai izango duzuela Oso ondo, eta heiak labur metraiak izan dituzun izpide, gukazuenetan e, dokumentalak e, akartxagu, eta herri unibertsitateen inguruko dokumental labura orkestuko dute azte askenean. E, bueno, espero dugu gero gogo elkarrezketa hori egin alizatea herri unibertsitatearen inguruan, baina, bueno, hiru egunez, herriaren eta herritarren mesedetan jardungo duen unibertsitate ereduareki dute ikasleek, Euskal Herriko... Unibertsitatean gazteiz lehioa iba eta bilboko kampusetan eta nafarroako unibertsitate publikoan. Unka ikasle haritu dira antolaketalanetan eta are gehiago egun horietan zehar jakintza eta alduntzerako alor desberdinetan sakontzeko egin dituzten tailer eta bestelako saioetan parte hartzen. Topatuk, lehioako lehioatik, gazteizko araba eta bilboko buiak ikasle komunikazio proiektuekin eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko eta Ibaetako ikasleekin elkarlanean hasiak dokumental laburra ekoizidu herri unibertsitateen inguruan. Kampus bakoitzeko ikasle bana elkarre, elkarrezketatu dute eta alternativa horren eraikuntza prozesua nola bizi duten azaldu zuten. Bakoitzak bere kanpusean bizi duen realitatetik abiatuta, egungo hezkuntza panorama puntu bezala kokatu dute ekimen hau eta aurrera begira alternativa realak nola osnartu dute. Martxoaren 25ean, asteazkena, estreinatuko da Inkusentzunekoa, Lehenengo kalean eta Ondoren sarean roko Unibertsitate Publikoko gela Irekian Bilboko Sirarrigunean ibaetako aularioan eta gazteizko alaberi tabernan egingo dituzte aurkezpenak gaueko hamarretan berriz, arean izango hoi gabok hamarretan berriz arean izango duzu ikusgait topatu.info in Bai, eta bueno, normalean programa honetan mintzaga izaten ez dugun arren gaurkoan korrika gure ekartzea pentsatu dugu, ez? Ba, bebaikuntutan izan da gure bueltatxoa eman nahi diogula gai hau planteatzerak orduan, baina jakinda e, korrika domeka honetan bukatu behar dela bilbon eta bueno, ba, euskal tzale entzat eta euskal tzale tzale, tzale entzat, ala ere kriston parranda eguna izango denez ba, bai pentsatu egula, ba Egun honetako piskat egitaraboa, edo egongo direnak, edo inguruetan mugituko direnak, ba zeuen gerturatzea. Sanere, bueno, komentatu egun bezala. Korrika hogeita bederatzean Bilbon bukatuko da. Goizeko saspiraketal ordenetan helduko da enekuritik Bilbora, korrika hau Eta iru ordu luzeren ondoren ba ba alde bukatuko da. Navarra Kaletik aldesarrera sartuko da eta bueno, bertan emango saio, esan bezala 12 erdietan bukaera aurtengo korrikari, ba 19 saioa den korrika oneri. Horretaz gain, hainbat ba, euskal euskararen aldeko taldek, ba, Bilborako ba hauetan zehar, ba korrika txikiak eh, antolatu dituzte, ba, esaterako biharko egunean goizeko 10etan iralausoan, nirola irratia dago ira lauso honetan, ba korrika txikia egingo da eta ba, bueno, ba, egun hauetan hogeita bostean errekalden deustun eta indautsun ere ospatuko dira korrika txikia, ba giarrak ba, eta berotzen joateko eta bueno, esan izan bezala 26ra hogeita hogeita 28 dira entrenamendu hauek Bilboko auzo ba, ezberdinetan zehar eta Uribarrin, ba bueno, ba giru gure lagunak bebai badirelako, es bai programa honetakoak eta bai irrati honetako lagunak direlako tantaka Euska, euskara taldekuak, ba hori, ba hainba eta bueno, ze aitarau polit bat antolatu dute, ba Uribarren korrika ospatzeko Martxoaren hogeita irutiko hogeita bederatzira Uribarriko Uri gazteguneak Euskal Astea ospatuko du muraldo, mural erraldoi bat egin Euskal kulturaren simboloekin Martxoaren hogeita bederatzitiko geita, parkat, hogeita lau tiko hogeita bederatzira Moraza futbol taldeak klubaren historiaren argazkiera kusketa egingo du auzogunean eta Martxoaren hogeita sortziko eta hogeita, eta hogeita sortziko partiduetan ba, Morazako jokalariak be, korrikaren alde gertuko dira Martxoaren hogeita lauean hartxandap ikastolak musika manaldia eskeniko du Artxandapeko parrokian zeietatik aurrera, eta martxoaren horita zazpian, korrikaren inaugurazioa egingute kanpan. Bostetan mural erraldoia osatuko dute, eta zazpiretan pregoia egingo dute ondoren erromeria fanfarriarekin izango dutelarik, eta baita parria da bat ere. Eta martxoaren hogeita sortzian, korrika bilbora heltzeko besperatan, ba, euskera aguna ospatuko dute, ordu, e, guardiko amabietan umentzako talerrak egingo dituzte, Ordu bat erdietan umentzako jinkanak, bostetan erribaskaria izango da kampan, zeietan jinkana apoteo musikatua izango da. Ez dakitzer gaitik Euskarek Azlei olango gauza pila bat gustatzen zaizkien. Euskara ikaslei eta Euskaltza orokorrean. Ba, eta txotxogo samarrakaren oide ere, ba, nartu beharra dago. Eta sortziretan eten aldia egingo da kampan, ba, mozaikoaren, aurretik egindako mozaiko horren bideoman aldia botatzeko. Eta martxoaren hogeita bederatzia, korriko eguna izanik, ba, traukoko peatonalean eta auribarriko kampan, ba, marretatik aurrea txokolata da, eta pet, bueno, petoen salmenta, beroketak, eta musika izango da, eta amaikak inguruan ba, korrik alduko da auribarrira. Esike, ba, animatzen dute jente dana, ba, gitarau oparo, oparo honetan, ba, parte eta ikusten dugun betzela, ematen du ba auribarriko hausoa ba, dagoela, Guztiz bolkatua. Hapa ba, korrika ingo duzuen guzti doiei, eta gujarretzen dugu dokumentalekin, kasuanetan donostiako Kortxoenea gaztetxeari buruzko dokumentala egiteko crowdfundinga abian baita. Kortxoenea, irautea sortzea delako dokumentala egiteko dirubilketa abiatu dute, karena crowdfunding gunean. Eraikinaren historia kontatzearekin batera, egun iriko gune autogestionatu horren proiektua nahi dute gilek. Eraikina astapenetan kortxo fabrika izan zen, orduko egunkaririetan aurkitu zutenez, gehien bat emakumeak ziren bertako langilak eta borroko garren protagonista izan ziren. Gerorai astora izan zen, eta egun bost urte egingo dituen gaztetxea da, espazioaren erabilera egiten dugu denok eta erabilera horren arabera, eraikin batek iza erabat hartzen du edo bestea. Kortxoenea adibide garbia da. diote egileek dokumentale egiteko lahau mila euro behar dituztela jaina arazi dute eta ekarpenan jasotzen ari dira. Gogoeko hizpenak ikusentzunezko proiektuko kideakari dira grabaketak eta montaia egiten. Dirua dokumentalaren kopiak egiteko eta Euskal Herriko mugaz gaindi zabaltzen saiatzeko behar dutela asaltu dute. Dokumentala amaitzen dutenean, hainbat ikuntzetan azpi titulatzeko asmoa dute. Donostian okupaseo gaitasortzi urte eslanaren jarrepe izan nahi, nahi luke dokumentalak. Donostian autogestioan erakitako proiektu asko egon dira eta egunere badaude historia hau kontatu nahi dugu. Kortxoenearen historia kontatzea beste esperientzen inguruan gogoeta egiteko eta zalantzak salantzak mai gainean jartzeko baldiatu nahi dutela diote. Ta bueno, ba, trailer txoa edo badaukazu eskuragai biatu ba, interneten adibidez argiaren webgunean badaukazu eta ziur beste nonbaiten ere aurkidezakezuela. Bueno, Bajarretu, Kodugor, Endic, Badaos, Kagulako, de este agenda, va puntupare bat. Bata, Guardia Zibilaren kuartela inguratzeko jendekatea osatuko dute oinatiko fanemendik egunean, ekainaren amairuan ospatuko dute oinatik fanemendik eguna, eta dagoeneko iragarri dute urtengo ekintza nagusia zein izango den. Jendekate bat osatuko dute Guardia Zibilaren kuartela inguratuz. Fanemendik eguna ospatzeko arrazoiak badirela eta, aurten laugarren aldiz egingo dute indarro kupatzaileak Euskal Herritik joan daitezela aldarrikatzeko eguna. Gogorara dute Guardia Zibilaren kontrolak, mehatsuak, irainak, j ogia direla. Eta herritarrek egin beharreko presioa dela, horrekin amaitzeko bideetako bat. Oinatiko fanemendik egunek oi hartzun handia izan dute egin dituzten ekintzen gaitik iragan urtean alibidez, flashmob bat egin zuten egunka erritarrek kuartela hurrean. E, bueno, beste pare bat agenda puntu geratzen zaizkigu, E, aste bete barrua emaituko bata, baita biztaratu mikromatxismoa gazte zorkuntza lehiaketan lanak entregatzeko epea. Ta topatuta gazte zulo kelkarlanean gazte zorkuntza lehiaketa jarri zuten martxan urtarri jamaieran eta martxoaren ogeita marrean amaituko dira E, amako da lanak entregatzeko Epe, komunikabideok jendatearen er aldaketan dugun paper garrantzits oso hartuta eta feminismoarekin duten konpromisoa berretxiiz, mikromatxismoa bizta, biztaratzea da aurtengo leiakettaren xedea agerian utxi nahi izan dute gazteonen artean ematen den eskutuko indarkeria sexista eta hori lortzeko sorkuntza erabiliko dute. Eta badugu beste agenda puntu bat, eta gogoratzea ez lego que txarto komentatzea e, zapatu honetan arratzaldeko bosterdietan hau da martxoaren oita sartzean arratzaldeko bosterdietan manifestazioa izango dela bilboko harriaga plazatik abiatuta eta herritarren krimina, kriminalizazioaren aurkako plataformak deitua ba, precisamente mozalde gearen kontra, ba, protesta egiteko eta agendarekin amaitzeko E, bueno, ba, independentistak zareak, deialdia egin du aberri eguna iruñan ospatzeko, eta haiek egindako adierazpenak jarriko dizkizuegu, bueno, ba, ba, iaia minutuko e, sola zaldia da, baina guk bueno, ere ba, baliatuko dugu denbora, oea, gure elkarrizketatu ekin kontaktatu dezakegun, beraz, hortxe independentistak zarearen bueno, ba, deialdia iruñan aberri egunean parte hartzeko. agisua ja gaude Aberriegunaren ateetan eta gaur nahi izan dugu hemen holako aurkezpen berezi bat egitea, ezta? Aurkezpen sozialago bat, ze azkenbaten e, Aberrieguna aurrera atatzen du independentitate zareak, eskerrak e, voluntario askoren laguntzari, ezta? Eta gaur e, ba gurekin daukagu hemen, ba inguruan batez ere Aberriegun hau aurrera ataratzen e, laguntzen ari diren e, personak, ez da? E, Independentea zarea ba, zorreratik, e, izan duen e, klabea izan da jendearen parte hartzea eta ekarpenak, herritarren parte hartzea eta ekarpenak, eta horri esker e, gure movimentuak aurrera egiten du, eta e, aberriegunaren antolakuntza ere ba, jendearen laguntzari esker izaten da, ezta. Azken baten, e, gure ekimenen antolakuntza da, e, gure zarearen, izaeranen isla, ez da? Horregatik izaten dira, ba, holako antolakuntza parte hartzaileak, e, zabalak, hanistazunean e, egiten direnak, eta aberriegun horretan, honetan ere horixe daukagu, ez da? E, Uztedot, e, berraunda, berrogeta amar personatik gora, voluntariotik gora, Eh, e, bueno, lanean ari denak eta eh, Aberri egunean bertan, Iruinan, e, lanean egongo diren e, lagunak, bakisu hor izaten da, ba, zerbitzua direla, kuestazioa dela, e, ba, montaia, desmontaia, baita ere materialen eh mailak, manifestazioan bertan ere, bai animazioa, bai eszenifikazioa eta horrela ba, zerrenda luzea, ezta, Herri Baskariare hor dago. Eta guti horretan eh jente asko parte hartzen dute eskerrak horri, e, e, lortzen dugu aurrera ateratzea gure ekimenak. Aurtengo eh aberre lema, guztion etorkizuna jokoan dago, heldu independentziari da eta ba, bueno, e, egunean seari izango dena ba, aurreko urteetako antzerako izango da, ezta? E, uztartu egiten ditugu bai eh aldarrikapena eta bai ospakizuna jaia ere. Aldarrik apena eguerdi partean izaten da, goizeko amabietan irtengo da manifestaldia golemnetatik, eta gero amaierek italdia mentxe bertan, e, e, zarazate pasealekuan izango da, hemen foruen monumentuen aurrean, eta e, hortik aurrera ba, ospakizunak izango du segida egun osoan zehar. Ezta? Eta, ba, or, E, manifestaldian bertan parte hartuko dute eta ekitaldi, hameire ekitaldean parte hartuko dute bai e, musikariek, abeslariek, e, joaldurek ere izango dira e, dantza talde ezberdinetako dantzariek eta holako abar luzea, ezta? Baina gero hortik aurrera herri baskaria izango da iruretan e, eta e, arratzaldez e, aurren jaia ere izango da hemen, hemen e, urbil, zentral e, kafe antzokian e, egingo dugu auruten Eta hor izango dira Euskararen taupadak ikuskizuna ba, Martin bertso eta Tiritatxoren e, eskutik. Eta e, aurten berrogeta amarre eta habernatik gora dira batekin dutenak e, aberrigunarekin Eta baita ere antolakuntzan parte hartuko dutenak. Baita hainbat peina ere eta guztiauek e, antolakuntuko dituzte animazioa ikuskizuna beraien lokaletan. Orduan haberriegunaren... E, e, ospatze partearen, parte ludikoaren, ba, oinarria dira beraiek, eskerrak ez ematen dizkiegu, urtetik urtera gehiago dira, bat egiten dutenak, eta hemen aziz, naiz hasiko zerrendatzen, baina pasaizu zaizue horri bat, horri hori banatu ingo dugu aberri egunean, horri horretan alde, alde bate dirator egitarua, ba, eta bestetik horra agertzen dira e, ba, tabernari, peina, eta abarren izen, tokiak, eta guzti hori, ezta. da? Eta... E, Aberri honetan guk mesu, ilusioz beteko mesu bat bideratu nahi dugu gizartera. Uztedugu gizartea behar duela momentu honetan, behar duela ilusio txispa bat ere, ez da? Kartela bere ere, horti doa kartela ere, ez? Holako kartela alaia eta uste dugu ilusioz e, betekoa. Eta e, izarra, eh? sortzi puntako izarberde hori, independentziaren izarra, hori izango da aurten e, irudia eta protagonista ikurra, urtengo aberri egunean. E, a, esan nahi duguna da horixedala independentziaren e, izarra dela eraango gaituena askatasunera, demokraziara, justizia sozialera berdintasunera. Guk imaginatzen dugun e, Euskal Herri horretara. Horregatik esaten dio gundeari e, amezetako gure amezetako etorkizun hori Euskal Herri hori imaginatu egin behar dugula sentiitu egin behar dugula eta heldu beldurrik gabe independentziaren e, izarrrari. E, izar horrek e, eraman gogaituelako etorkizune horretara, ezta. da? Herritar e, libreen e, Euskal Herri herritar libreen herri librera, eta gure amezetako Euskal Herri horretara. Son libreo procomunke en nombre del progreso no tenia propia espitila el gran boy a dugu fmko 107.5tean nirola irrati libre irrati an zure irratian bilboko irrati libre honetan Eta baggun bueno, agendarekin bukatu dugu eta kasua honetanono ba, bueno, jarraittzen dugu oraindik, ba, harremanekin barasoren ba, bat omen daukagula badirudi bueno, kobertura arasoa izan daiteke la kasu baten saiuko gara, Bestearekin beraz ikasle herri bueno, e, er, unibertsitatea entoratutako lagun horrekin ezindugu momentuz ba arreman hori lotu eta zaiatuko gara gau eskoletako kidearekin hitz egiten beraz pazentzia burtsu bat eta gozatu gure gaurko musika elektroniko eta berritzaile honekin ortsa eta system. Hortu dugu azkenik badaukagu telefonoaren beste gure gaueko lehenengo elkarrizketatua Gabón. Bai, Gabón. Gabón mono, bueno, leenda bizi eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagaitik. Bai, eta, eskerrik asko zaue bai. Vale, eta bueno, valen ba, comenta tudugu mesala desarra chogate egiten edo, ba bueno, ba, badakigu eskorrika ementze da Okagu eta bueno, ja da Bizkaian, eh, domeka da hemen Bilboan eta bueno, ba, e, bueno, ba badakigu es biurtero a ba, mugimendu handia sortzen dela, ohi hartzen handia. Eta guk joe nahi izan dugu, ba, bueno, ba, urtean zehar Euskararen alde lan egiten duen ba, bueno, ba, talde edo eragilleren baten gana eta bueno, ba, zuek e, gau eskoletan ibiltzen zarete J.K. urte osan, ezta? Bai gu, e, gau eskola honetan hemen eh, miribilla. E, bai alde batzatik palanka Euskara taldea eta eipez. Ba, daramagoia amairu urte ba, Euskara irakasten. Eta hori daukagu ba, bintzate euskara doainik lau maietan. Eta laamoiatan daukagu xikloosoa Euskara ikasteko eta pestaldetik aurten ere sortu dugu berbalaguna. Honekin daramagu ba, amairu urte eta binhintzateek gure zoan, ba, ba indartzen ari da olako lema hau eta behintzatekentan azkeneno bozo e, ba, azken urtetan zabaldu zen baita ere ba, hemen horibarrin beste gagu eskola bat gure eredua modura. Bai. Bizkatet, beitsalde, bai, gure aldetik ebio bi urtero, ba korrikarekin lotzen garata usuan ba kilometroa egiten du, bai. Bai, eta bueno, gabe skolak ba Etxa et, et, et. Eh, bai, badiru dira, arras, chumat, ah, vale, listo Bai, <laughs> bai, <laughs> bai. Eh, zaten darin intzen besela nahizta inerkeztidan entzun eh, bueno, ba, Gau eskolak lehenkomentatu egun besela bazkerea nurte oso antzea arba, musutruk egiten den lan bat dela eta, bueno, igual komentatzea ere interesantea izango litzateke zelango e, jentea ere gerturatzen den gau eskoletara, es? E, Badaude, nahiko perfil esberdin, eta interesanteak direna korrelkartu eta euskara ikasten ikustea, ez? Bai, bueno, ez da bakarrik emengo entzako, baizik eta ba, e, kanpoetarrak edo, hameo, kanpoetik etorri direnak ere, ba integratzen dira euskara ikasera Bintzat, e, laukagu lau mailetan, eta ez bakarrik gure hau soetatik no, eta auzen dira, baizik beste hau soetatik eta auzen dira. Eta, no, esaten duanez, eh, lau, mei, lau maietan eh, daukagu ziklosoa, eta denetarikoa datoz, adibidez, eh, amazortzi urtetik eh, aurrera, badago jende emakume eh, batzuk, ba, tamar urte, baino gehiagorekin dekin, ba, Euskara irakastera. Bai, eta hori esan bezala, ez? Azkenean euskera beste modu baten, oituago ez gauden beste modu baten irakasten denez, ba, bebai talde hoien artean sortzen diren ba, dinamikak eta harreman motak, bebai, interesanteak dira, ez? Gainera parte komentatu beharra dago, ba, bai miribila eta bai huri e, egiten diren gau eskolatan, ba, klaseak euraka parte, bebai, bestelako ekintza batzuk eta bebai antolatu egiten direla urtean, zehar, ez? Bai, Google, ba, asteat eta osteon guztietan, saspiretatik beratzi dut lan, mantenitzen dugu euskarazko klaseak. Baita ere, e, ba, gau aparte, kaleratzen ari gara e, Euskara hori. Eta bintzate auzoan zoan dauden lau, e, elkartekin, harreman alda euskagu, eta noiz benka egiten dugu, ba, ez bakarrik horrikaren alde. Baitzik eta torriko daibilaldia, edo adibidez Euskararen alde, adibidez amabi ordu egin genuen Euskararen egunan orain dela bilabete, ba, abenduaren iruan, eta baitare hor parte hartu zuen, hau zoa, hau Ba, Euskaren alde, eta bintzate, gero baita ere egiten ditugu mendioterak, eta beste ba, ausoko elkarte guztiekin daukagu harremana ona. Egunetik egunera, ba, euskara indartzen, euskara zabaltzen. Hoi da gure helburua. Aipatu ituzun ekin tsauek, eklasetatik kanpoko ekintza hauek bere biziko garrantzia izango dute, azken finean, e, suposatzen dugu askotan gau eskola batera horbiltzen den jende horrek, gero behar bada ez daukala, E, non Euskara hori erabili edo bere, edo bere e, inguru hurbilenean behar bat da, ez duela aukerarik izan, Euskaraz ikasi eta behar bat da itxegiteko, eta e, horrelakoetan ere, aukera ba, bueno, bat sortzen zaiatzen da, Euskaraz bizializateko, ez da? Bai, e, bintzate, berailek egunetik egunera, Euskara ikasirik kompromiso gehiago artzen ari dira, ba, Euskararekin, ba, bintzate, alden neurrian, ba, kalean, etxean, edo dalean Euskaraz egiteko. Poliki, poliki, ba, lau marietan ikasten. Daero, ba, bi doi jo betero, egiten dugu mendirte erak, ba, elburu gala, e, mendiak ezagutzea, herriak e, ezagutzea, eta behintzat horre bitartean gau denean, euskera ba, zitze egitea gure artean, horren manazen doa lotzen ari gara. Behar bada, korrika datorren e, egun hauetan, Euskaraz ikasten ari den jende horrentzako, eta behar bada, erreztasun gutxi izan dituenak ez, ba, orain arte igual ba, bizitzan zeharrez duena aukera izan, edo, bueno, ba, pertsona oientzat bereziki egun politak dira, bereziki aientzako menaldiare bada korrika? Bai, e, behintzate aste honetan daukagu gau eskola horretan, eta bai hau zoan, ba, ekimen pila ba barrari keba grabazioa edo kanta izatea eta hori beraiek ikastea, baizik eta gero da kartelak ipini, e, e, apainu pizka bate ausoa eta bueno e, eh korrikarekin aste osoan egotea. E, Baita ere eingo dugu ba 20 korrika elkikatu horritxoetan, e, korrika zer den, zertarako egiten den, ze indarra daukan euskal euskalarria Eta behintzat, ba, horretaz ere, ba, bueno, e, datoren hauztegunean e, aurretik, korrika iritsi aurretik, ba, baita ere gure korrikatzkia ingo dugu, eta, ba, ba, adibidez, gau eskolatik, ba, ona, e, bilbizarreko plazara, eta behintzat, hor, parte hartu dugu, ez bakarrik e, gau eskolako ikasleek edo irakasleek, ba, eta hausoko jentzak ere, ba, korrikatzki horretan parte hartzea. Eta lehena ipatu duzu kilometro bat edo hartu duzuela, zein, bai, zein izango da zuen hai. kilometroa, zein ordutan, nondik pasako den? Bai, gure kilometrola da, horre, e, Cortez Laguna, mm, eta kilometro txoba daga, berau, holano, e, holano markin zeina, horre, horre, izaten da kilometro eskasea, horre, baina kilometroa, eta behintzat, horre, e, ba, bueno, amarrak eta saspi minutuan, tokatzen zeiguk e, kilometro hori egitea. Hiendez lepo iritsiko da momentu horretan korrika ya, azkenengo pare, ordu pare horretara, ez da? Bai, bintzate hauretik joan gogara, ba, e, ba, parte hartzela eta jendea, jendearen zain eta korrikaren zain. Eta bueno, bintzate e, e, azte honetan ba, bizitzen ari gara nola prestatu auzoa ez da? Nola eta, bueno, bintzate egunetik egunera hauzoan, Euskara daekin compromiso da jagotzenan eta torri oso importante da guretzat aurrera jarraitzeko. Pues bai. onda ba, gure partetik bukatzen joateko igual e, gogorastea jendeari, e, non dauden gau eskola hoiek, zein egunetan eta nola hurbildu daitekeen edo nora bardiren, ba, bueno, ba, bauteen, ba, nola hurbildu bar diren, ba jakin nahi baduten, nola eman izena edo eta? Bai. behintzate orain e, datorren e, azio honetan mukatzen ditugu eh cosillo hori eta bintzak, gero, azte santu pasata, berriro, ba, ba, hori, e, e, ekaña, ekaña erri Normalki egiten dugu, urria abenduan, helenengo kusioa, gero, ba, urtarria martsoa bukaera, azte santuarekin, eta gero, azte santu pasata, ekaña erri Eta hor bintzak egiten ditugu, ba, ba, Bai, jendeak etortzen da apuntatzena, bera jendeak balaki nora ditu, edo nire telefonora, nire telefonoa da Inaisio anitu rega, palanka euskara taldekoan, eta nire telefonoa da 6-20-20-10-20-20. Eta gero bestatetik IPS-GIP IPS da, IPS dauka bere telefonoa. Oso ondo, ba, eskertzen dizugu pillo bat, joan, gaur gurekin hemen izatea, eta, bueno, beti besala gustatzen zaigu, onbidatu hei, ba, bueno, azken hitzak edo, ba, zuen kause motatzea, oazkenan irrati liberea, eta, bueno, ba, hau, ba, mikroak irekita zuen txat, eta eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuen egi, bai. Bale, ba, mi esker, eta ba guen. Bon. Bai, agur, horrego artean. Sembla tan fòcil, tan difícil alhora Ai, senyor de todo el món, ma, que ens faran son meses sostenint la gran mentira Si t'has recordat l'aigua clara, com si fos humit de rito Sembla un ou florit vestit de caramel I el cel és un tapeto pa incredul es castigar Com ha pogut passar a sort, qui té la solución. Nosaltres no som tan omnipotents, heu Vienes con medio de sangre, ladró terrorista, ven un candel rojo ni va la king king king. Hay una chica, la alegría acá y como te bese que va y rienta. Estamos con primar y permoblasto beben sustancias químicas en gotas de piñas, no huelen ningún pete. O alguna vomitiva gran panocha, mesdunche modificat, queso mes, higien que y, y hué! Esa salsa tocan y el llaurador, dictador de alimentación, persinos de transgénix, haurem d'investigar que ¿Qué? qué pensan les balenes, entrevistar les eves, interrogar les gols! ¡No, papal! Entzuten ari zara Irula irratiaren albiztegia Som sistema, bring in love, som Babilon Per a qui tinga l'entrecuix Una bona llecadora Saps que la venxança no etu bé Amb la port Saps que la mancança de vergonya És el port Si ens ha anat bé, qui jugar? Qui vol reptar? Saben que s'estimen, s'obren les paraules S'obrin les paraules fins al pont de les arenes Però a deu costat, si estimes, Ikaigaren regalimez pelbaizmentre, uh, haizike ezka bizarra. Bueno, ba, auseda garrasika, eskenean ez dugu lortu gure beste resketatu harremana egiten, edo, bueno, kobertura arrazoa izan da, ea, atorren asterako hori oh. lotu dezakeguen apurtxuat. E... Bueno, gutxenes e, aurretiko forrogak eginda, edo, a ber, Bye. edo antenan diago baljarrita. Ez, eh, elbeintzat esperientzia interesante ematen zuen, eta... Eta bentzat, gure era ekartzeko kronika moduan, baina izta bihazte paseak izango diran, ba, bueno. Bueno, beti hor no. baterako ez da inoiz berandu ez. Eta gainean horrelaga hori izan dugu denbora, horrelako musika entzuteko. Bo, guk entzun entzun askorik ez togu entzun horri biligarelako telefonoari eragin da eragin, Baina gure entzulek, bai, disfurtatu dela egitela tartetxorik disfurtatuko ortsata sound system tale honekin. Eta honekin agurre esango diogu ortsata sistemi eta agurre esango diogu ere gure tarte honi eta goirola erratiko entzule guztiai. Ia bai. ja, badira gaueko amarraketo gaita minutu eta bos minutu horien faltan, ma bueno, esamezala gurtuko gara. Gure azken abestitxo kutxuna jarriko dizuegu, eta, bueno, ba, azte derrapasa desazuela opa dizuegu, eta, datorren azte lehenean, pues, siurrenik, e, korrika asko egin eta gero horreko egunean egongo gara ba, purtsu bat minduta, ez dakit bakarrik horrek egitea sedo zer, eta... Zugatxik esango zuen, eh? nik entrenatzen nibi azkenengo askeren gobi urtea huetan, ni eh? joango nahi, beraz direkin, ez euki... Ka, nik jakin bari bilbon bukatu kozala, eta manxo-mantxo joango dela, ba, entrenatzen nibi bi urte hauetan pentsaten maratoi erdi egin bernuela, eta bitxoara. Bueno, ba, oso ondo pasatuko dugu ziurrenik igando horretan, astelenean aldugun moduan egingo dugu garrasik hori eta espero dugu zuekemen gurekin egotea hori ba, da Ba datorren astera arte, bakki zu ondo ibili eta ez askorrik kantsahau. izan Gabon. Gabon! Aztenik, gozoenak jasote Inor gutxik maitatu tako goi lurretak Letra imortera sartu Atera bizerbeza orain Onelako gauat ezkaltenik ez dite Egiten da da berri honetan gazteok martxan gara Apirillaren iru lau eta bost lekunberritik berrio zarrera gazte martxa Apirillaren iruan itzaldia maingurua, tailerra, uluka taldearen emanaldia gazte taldeen konzertu maratoia eta bertsoa Apirillaren lauean ekitaldi nagusia eta kontzertua, Eskakeitan, olibagorriak, kop, raperos de mausan, 0, banking band, mandoilek, eta gau amaitzeko erromerian. Eta pirilaren bostean, egunera alejira. Eskuratu zure bonoa oiko lekuetan, edo tazatos berrio zarrera, zarrerak bertan salgai. Herria mugarri, gazteok martxan. ¡Ey, Andoni! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es de tu vida, Truán? Pues aquí ando, tío, con mis movidas. Yo también vine pensado pensar en mis historias porque he visto un cartel que he flipado. ¿Sí? ¿De qué? Joder, ¿Te acuerdas de Pedro Pico y Picovena? Buah, mítico cómic, sí. Joder, ¿eh? Pues traen aquí a su dibujante Carlos Azagra, Bilbao. ¿Qué dices? ¿Cuándo? El 28 de marzo. ¿Y eso? Pues sí, viene a presentar unos cómics que ha sacado recientemente, tío. ¿A dónde? Pues a las 11 y media de la mañana estará en DDT Banaketak y va a firmar sus libros, tío, y dará una charla. Joder, qué guapo. Sí, luego de 4 a 6 de la tarde le van a hacer una entrevista en profundidad hacia la Herola y la Irratía, donde habrá sorteos y sorpresas. Pues hay que escucharlo. ¿Qué? Sí, sí, hay que estar ahí atentos. Y ya a las 7 de la tarde va a haber una mesa redonda sobre el cómic subversivo en Isarbelts, donde allí se juntarán diferentes personajes relacionados con el mundo del cómic, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, cojonante Qué interesante, tío. por pues la verdad que sí, tío. Oye, pues nos vemos allí fijo sí, sí, sí, yo fijo vaya. venga tío hasta ahí <risa> Papito venazo saltando la cadena rompen cosas por ideas me han comenzaré hacia una piedra impactado contra una cristalera. Ey tú no te olvides de eh, figurines de 28 eh vale van de var en bar, acaban con las cervezas acaban con el tabaco acaban con las zapatas si otra piedra